то воно й не прийде. Але як не думати про маму? Вже зрозуміло, що вона потрапила в халепу. Якби ж то вона подзвонила, то Настя одразу б сповістила їй про повернення Ніни. Не факт, що мати одразу повернулася додому, але в Насті жевріла примарна надія. Потрібно було відволіктися від сумних думок, які обсіли їй голову, і Настя згадала – що вже минуло кілька днів від тоді, як вона пообіцяла Людмилі написати щось для газети. Поки чоловік спить, можна попрацювати. Він все одно не прокинеться від клацання клавіш. Люда ставить знову ті питання, які цікавлять читачів. Вони хочуть зрозуміти Донбас. Довго не роздумуючи, Настя почала писати. Ідіотичну тезу про те, що Донбас усіх годує, на мою думку, вигадала не партія регіонів, а комуністична. А регіонали використали готових люмпенів. Це було щось на кшталт експерименту з виховання людей у ненависті до всього українського. Початок його слід шукати ще з радянських часів. Часно можна було чути, що Схід і Захід однакові, але це самообман. Пам'ятаєте такий? Змішались усі нації Радянського Союзу і вийшли чистокровні донбасівці. Так у нас одна українська земля, але живуть на ній різні люди. На Донбасі вважають, що вони годують всю Україну, а індустріалізацію плутають із якістю життя. Рівень життя тут не відрізняється на краще. Вживання алкоголю вище, ніж у цілому по країні а рівень освіти нижчий. Починаючи з 1999 року, за індексом розвитку Донбас посідав 26-27 місця. Донбас заселяли двічі. Уперше після жовтневої революції під час індустріалізації, вдруге після великої вітчизняної, коли знову запрацювали підприємства. І кожного разу пролетаріатом, головною рушійною силою радянської системи. Після винищення корінного населення голодом у 30-ті роки спустошені села заповнили завезеними жителями Росії. Лише в Донецьку область переселили з Іванівської 147 ешелонів людей, у Харківську 188 для постійного місця проживання Переселяли цілими колгоспами та родинами, завозили російських учителів, лікарів, колгоспників. А в цей час нарешті території України залишалися жити етнічні українці. Після Другої світової була кампанія по заселенню території Донбасу звільненими в'язнями. Їх направляли для проходження реабілітації на хімічні заводи. Масово приїжджали найматися на роботу жителі Росії, бо регіон швидко економічно розвивався. Через близькість кордону підтримувалися сімейні та культурні зв'язки і складалося стійке уявлення про союз із сусідньою країною. І досі на Донбасі живе міф про звірства УПА, бандерівців та націоналістів. Усі роки мешканцям Донбасу навіювали, що вони, робітники заводів та шахтарі, годуючись в Україну. І почалося це не зараз, а ще тоді, коли на Донбасі була розвинута індустрія. Мешканці краю завжди шукали лідера, бо гасло про їхню значимість подобалось і таки важді знаходилися. Комуністи породили колона партію регіонів і вже разом, вони обіцяли вічний союз з братньою Росією, яка для донбасіців означає те саме, що й повернення у СРСР. Розігрівати народ продовжували, аж поки не з'явився новий лідер Янукович. Свій, із наших, сидів за ґратами. Неважливо, хто із наших не сидів, хто, як не він, нас зрозуміє. Він усе для Донбасу зробить. Майдан став шоком. Але залишається Путін. Крим уже в шоколаді. Тож і ми так хочемо. Російські ЗМІ добре знають, що на Майдані фашисти, які відберуть усе на Донбасі, а сюди завезуть ядерні ракети НАТО, перетворивши працівитий Донбас на суцільну воєнну базу. Навіщо нам Європа, коли є Росія, де повно родичів, які живуть краще за нас? Сусідня країна поруч, вона, як сестра, і роботу дасть, і гідну зарплату і пенсію. Поступово на Донбасі накопичувалися негатив і злість, які виплеснулися назовні. І це був бун Донбасу не тільки про російський, а й про радянський. Донбасі всі досі вірять у те, що їм повернуть вклади і відродять низькі ціни. Чому люди не вірять українським ЗМІ? Програємо ми інформаційну війну. Навіть якщо кожного дня з екранів телевізору будуть говорити, яка Україна чудова, на Донбасі не повірять. Якби було все так просто, то мешканці краю могли б понишпорти просторами інтернету і дізнатися істину. Наприклад, можна було б звернути увагу на видання «Тиждень», де наведені цікаві факти. У 2012 році Луганська та Донецька області перерахували до бюджету понад 21 мільярд гривень. Водночас із бюджету отримало субвенцію місцею бюджети цих областей 16,2 мільярда гривень. Луганська – 5,2. Трансферти обласним управлінням пенсійного фонду 13,8. Луганська – 4,2. На фінансування вугільної промисловості – 14 мільярдів гривень. Підсумок, загалом отримали 34 мільярди гривень проти перерахованих 21 мільярда. І думати багато не треба. Показники все за себе розповіли. Але ж з екранів телевізора інформація сприймається легше. Тож навіщо себе напружувати зайвий раз? Найлегше проковтнути страву, яку тобі подають, ніж її готувати. Після анексії Криму розгорівся апетит, одразу захотілося пенсій, збільшених у четверо, і зарплат учителям на наші гривні 8 тисяч, лікарям 12-18 тисяч. Легко проковтнули наживку російських ЗМІ і, шаленіючи від перспектив, побігли на референдум не задумуючись, що другого Криму бути не може. Слід визнати, що на Донбасі є немало патріотично налаштованих і тверезо мислячих людей. Проте є багато невігласів. А де вони, там з'являється страх. ЗМІ сусідньої країни вміло це використали, запустивши жахачки про НАТО, США, правий сектор, бандерівців, Фільтраційні табори. Звучить дико, але багато людей справді дуже бояться правого сектора та бандерівців, яких ніколи в очі не бачили. Взагалі, чого людина боїться? Невідомості. Того, що ніколи не бачила. Боїться смерті, бо не знає, що за нею. Ось тому такий страшний правий сектор і міфічні бандерівці, які прагнуть заселитися у їхні житла. Зараз Донбас для всієї України як болюче незагойна рана, а саме населення хворе. Хвору ногу можна відтяти, а можна спробувати підлікувати. Зараз, коли прийшла реальна загроза у вигляді блокпостів з озброєними людьми, коли чути вибухи, починається ломка, як після довго приймання наркотиків. Ніхто не хоче війни. Трохи скажу про своє місто. На Майдані були мешканці Северодонецька. У Луганську був свій Євромайдан, і велика частина населення має проукраїнські погляди. Є прекрасна молодь, яка ночами клеїть наліпки слава Україні і піднімає прапор України над окупованим містом. Я пишаюся ними і вірю, що настане час, коли буде соромно тим, Хто, вирічивши очі, волав: Росія! Ми єдині в одному. Ніхто не хоче війни і не має бажання відправляти своїх дітей на фронт. Зараз уже половина мешканців міста чекає на звільнення від озброєних бандитів.